פרק ו' בדרייבש מדעה קבל מלכותה כבר שנין שיתין ותרתיין. שפר קודם דרייבש, והקים על מלכותה לאחשדר פניה מאה ועשרים די להבון בכל מלכותה. ואילה מנהון סרחין תלתה, די דניאל חד מנהון, די להבון אחשדר פניה אילין, יהבין לחון טעמה, ומלכה לה להווה נזיק. עדיין דניאל דנא, הווה מתנצח על שרחיה ואחשדר פניה, כל כובל דירוח יתירה בה, ומלכה אשית להכמותיה על כל מלכותה. עדיין שרחיה ואחשדר פניה, הבוב עין, עילה להשכחה לדניאל מצד מלכותה, וכל לה יכלין להשכחה. כל שלו ושחיטה לה השתכחת עלוהי. עדיין גבריה אילך אמרין, דילה נהשכח לדניאל דנה כל עילה, להן השכח נה עלוהי בדת אלהי. עדיין שרי חיה ואחש דר פניה אילן, הרגישו על מלכה, וכן אמרין ליה, דריווש מלכה לעלמין חיי. התיעתו כל שרי חיי מלכותה, סגניה ואחש דר פניה, הדבריה ופחבתה, לקיימה כים כי מלכה, ולתקפה אסר, תכל די יבעי בעו. מן כל אלה ואנש, עד יומים תלתין, להן מנח, מלכה, יתרמה לגוב ארייבתה. כעם מלכה, תקים עשרה ותרשום כתבה, דילה להשנייה כדת מדי ופרס דילת עדה. כל כובל דנה, מלכה דרייבש, רשם כתבה ועשרה. ודניאל כדי ידע דירשים כתבה, על לביתה, וכווין פתיחן לה באיליתה, נגד ירושלם, וזמנין תלתה ויומה, הוא ברך על ברכוהי, ומצלה ומודה קדם אל הה, כל כבל דיהבה עבד מן קדמת דנה. עדיין גבריה אילך הרגישו, והשכחו לדניאל, באה ומתחנן קדם אלה. בדיין קריבו ואמרין קדם מלכה על אסר מלכה. הלא אסר רשמתה, דיכול אנש דייבעה מן כל אלה ואנש עד יומים תלתין, להן מנח מלכה יתרמה לגוב אריבתה. ענה מלכה ואמר, יציבה מילתה כדת מדי ופרס, די לה לא תעדה. ודין ענו ואמרין קדם מלכה, די דניאל די מן בני גלותה די יחוד, לה סמא לך מלכה תאם, ועל עשרה די רשמתה, וזמנין תלתה ביומה בעי בעותה. עדיין מלכה כדין מילתה שמה, שגיא באש אלוהי, ועל דניאל שם בל לשיזבותי, ועד מעלי שמשה, הווה משתדר להצלותי. בדין גובריה אילך, הרגישו על מלכה, ואמרין למלכה, דא מלכה, די דת למדי ופרס, די כל אסר וקיימדי מלכה יהקם, לה להשניה. בדין מלכה אמר, והיטיב לדניאל, ורמו לגובה די אריבתה. ענה מלכה ואמר לדניאל, אלהך די אנת פלח לה בתדירה, הוא יש זווינך. והיטה ית אבן חדה, וסומת על פום גובה, וחתמה מלכה באיזקתיה, ובעזקת רב רבנוהי, די לה תשנה צבו בדניאל. עדיין אזל מלכה להיכלך ובת תיבת, ודחבן לה הנעל קדמוהי, ושנתך נדת עלוהי. בדין מלכה, בשפרפרה יקום בנגחה, ובהתבחה לה, לגובה דאריבתה אזל. וכמקרבה לגובה, לדניאל, בקל עציב זעיק. ענה מלכה ואמר לדניאל, דניאל, עבד אלהה חיה, אלהך דענת פלח לה בית דירה, היכיל לשייזבותך מן ארייבתה. עדיין דניאל, אם מלכה מליל, מלכה לעלמין חיי, אלא היא שלך מלאכה, וסגר פום ארייבתה, ולה חבלוני. כל קובל דקודמוהי זכו השתכחת לי, ואף קודמך, מלכה, חבולה לה לא עבדת. ודין מלכה, שגיא תאב עלוהי, ולדניאל, אמר להן שקה מן גובה, והוסק דניאל מן גובה, וכל חבל לה השתכח ב, דהי מין בלהי. ואמר מלכה, והייטיב גובריה, אילך דאכל וקרצוהי, די דניאל, ולגוב ארייבתה רמו, אינון בני הון ונשי הון, ולה מתו לארעית גובה, עד די שליטו והון ארייבתה, וכל גרמי הון הדיקו. בדיין דריווש מלכה, כתב לכל עממיה ומיה ולשניה, די דיירין בכל ערעה. שלמכון יסגה, מן קדמי שים תאם, די בכל שולטן מלכותי, להבון זיירין ודחלין, מן קדם אלהי די דניאל, די הוא אלהה חיה וקיים לעלמין, ומלכותי די תתחבל, ושולטניה עד סופה. משי זיו ומציל, ועבד עתין ותמחין בשמיה ובערעה, דשי זיו לדניאל מניד ארייבתה. ודניאל דנה הצלח במלכות דרייבש ובמלכות כורש פרסאה.